שיעור מספר 3 מי לומד מה? אילן סטודנט. הוא לומד היסטוריה. אילנה סטודנטית. היא גם לומדת היסטוריה. הם לומדים בתל אביב. טינה לומדת עברית. גם גבריאלה לומדת עברית. הן לומדות עברית בברלין. אתה לומד עברית? כן. איפה? ברמת גן. גם טינה לומדת שם עברית. את לומדת פה? כן. מה? ביולוגיה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה וואו. אתה סטודנט? כן. איפה? פה, בירושלים. מה אתה לומד? סוציולוגיה. אה... אתם לומדים פה? לא. עכשיו אנחנו לומדים בתל אביב. מה אתם לומדים? מתמטיקה. אה, כן? גם אני.